Microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând.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 După aceea fiind prelucrat în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute lungime fiecare, au ajuns să se preteze difuzării lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi G006 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 10 a epistolei lui Pavel către Galaten din capitolul 1 numai înainte însă de a avea un nou episod din lucrarea Cristinei Roi, adevărata fericire. Episodul precedent s-a încheiat cu dezgustătoarea scenă în care Danish își bate foarte rău soția, o aruncă pur și simplu afară, după care el se cufundă într-un somn adânc, era beat, afară era întuneric, se pornise o furtună, iar fratele lui Danish, Imrich, deci cumnatul lui Iudka, o găsește leșinată la ușă. Îi dă primul ajutor după care revenindu-și tânăra femeie intră în camera luminată slab de lampa care era pe cale să se stingă și în ea au reînviat toate amintirile suferinței pe care o îndurase, era ceva de-a dreptul îngrozitor. A rămas deasupra patului frângându-și mâinile lăsate în jos și se uita la fața omului care era cel mai drag și mai apropiat pe pământ fața tatălui copilului ei. Ea vroia să-și silească inima, să-i voce toată dragostea, tot ce este frumos și măreț în numele de soț, dar inima ei era prea dâncrănită de nedreptatea suferită. Bărbatul care se afla înaintea ei îi devenise aproape străin. Se părea că prin fapta urâtă a tânărului bărbat fusese ruptă legătura care legase până atunci două inimi și două vieți. În locul încrederii conjugale devotate, Apăruse teama și aversiunea. Tânăra femeie știa că acum, dacă s-ar trezi dintr-o dată din beție și-ar întinde brațele după ea, nu s-ar lipi de el și n-ar mai putea avea încredere în el. Ea oftă adânc și și întoarse spatele. Ce să mai fac aici? Ce să mai zăbovească în această casă, când nu mai exista loc pentru ea în inima bărbatului, când și cel iubit dispăruse? Ea deschise fărul cu haine și puse într-o boccea două rânduri de lenjelie de corp și o haină. O să te arunca fără ca pe un câine!" îi strigase Daniș când o lovise. te la sfântul ăla de frate tău!" Acum el își împlinise amenințarea și ea se va duce acolo. Ba chiar trebuia să se ducă. Mâine vor veni oamenii la moară și dacă ar vedea un halul acesta, ce vor crede despre Daniș? Da!" Va pleca și va ascunde cruzimea. Își luase acum strictul necesar, mai luă o băzmă mare și se duse la pătuțul copilașului. Ah, cum să-l iau fără să se trezească? Oare să-l trezesc dintr-un somn așa de dulce? Ea simți că n-avea nicio putere în mâinile care o durau ca să-l poarte, iar afară voia furtuna și ploa, și ar fi putut să cadă undeva împreună cu el. Și apoi, el nu era numai copilul ei, ci și a lui. Trebuia să-i lase acolo drept mângâiere, dar cine să aibă grijă de el? Și în inima de mamă se dădea o luptă grea. Doamne Iisuse, ajută-mă! Nu-l pot lăsa acolo pe micuțul Ioșco, gemuia. Își încordă toate puterele și luă îmbrațe copilul greu. Acesta deschise ochii. Mami, șopti vocea plăcută, apoi el își puse încrezător capul cârlionțat pe pieptul mamei și dormi mai departe, căci nu știa cu ce dureri îl ducea buna lui mămică tot mai departe și n-ar fi înțeles nici privirea pe care i-o aruncă ea din ușa bărbatului ei, acel adio mut și disperat de la fericirea ei pământească. El nu știa că numai rugăciunea îi dă du putere ca să poată merge iute împreună cu el prin vânt și ploaie. Fulgerele îi luminau drumul, uruitul tunetelor răsuna ca un trist fond muzical și din când în când cădeau picături mari ca niște lacrimi grele. Tânăra femeie nu știu cum ajunse la casa fratelui ei. De mai multe ori își zisese, nu mai pot, o să mă prăbușesc de durere și slăbiciune, de n-ar fi avut cu ea copilul, s-ar fi gemuit undeva sub un și nu s-ar mai fi întrebat ce se va întâmpla cu ea. Dar copilul, copilul trebuia dus în siguranță. Când ajunse în fața casei lui Ian, ciocănit la geam și dinăuntru se auzi vocea prietenoasă a fratelui ei. Pentru ea parcă era o voce din cer. Te rog, Ian, lasă-mă să intru." strigă ea cu ultimile forțe și se sprijini de zid. ca tu ești? Alergăs speriat afară și o aduse înăuntru mai mult pe sus. Îi luă copilul din brațe și a, prins a repede lumina. El nu întrebă nimic. Ghici doar îngrozitorul adevăr. Îi sărută fruntea și obrajii, precum și dungile și vânătăile de pe mâini. Ea se lipide el și când îl auzi plângând, Izbucnind sfârșit și ea împlâns acolo la pieptului, în brațele lui ocrotitoare. Apoi îi spuse totul în câteva cuvinte. Lui îi se rupea inima de milă, o dezbrăcă și o așeză în pat ca pe un copilaș. Când ea se mai liniști, el se rugă printre lacrimi împreună cu ea, apoi se rugă și ea și în amândouă sufletele se făcu liniște. Simțeau că Domnul Iisus nu-i părărsise și că merita să sufere pentru el. Nu te teme," zise apoi Ian, ștergându-i fruntea umedă. Domnul Iisus a dus acolo unde nu mai există suferință și strigă de durere, unde Dumnezeu va șterge toate lacrimile din ochii noștri. Pe Daniș îl iertăm, el nu știe ce a făcut." Ei vă vor face lucrul acesta pentru că nu-l cunosc nici pe tatăl meu, nici pe mine, spune Domnul Iisus. Și din nou se făcu o liniște minunată în inima tinerei femei și, deși suferea mult, simțea în suflet o bucurie pe care pana nu poate descrie, o gură nu poate exprima, dar cu care totuși Domnul o întărea pe aceea pe care o învrednicise să sufere de dragului, Ca să aducă surorii lui ușurare în dureri, Ian ombele într-un cerceaf umed. El spera și nu se înșela că în felul acesta durerile o vor mai lăsa. Când în cele din urmă, copleșită de epuizare, ea dormi, el stătu în genunchi până dimineața lângă patul ei și învinse prin rugăciune temerile care voiau să-i se vâre în suflet. Dacă Dani și-a provocat o vătămare interioară, se gândea el, nu mai este nimic de făcut și ea, încă de tânără, va fi o infirmă toată viața ei. Dar nu, îi zise el, tu nu vei permite așa ceva, Doamne Iisuse, mai bine o vei lua acolo la tine. Dar dacă va muri, cine îl va crește pe Ioșco? Mie n-o să mi-l lase și el vor crește fără Dumnezeu așa cum sunt și ei. Aof, doamnei Suse, fă o sănătoasă de dragul copilului, iar pe Daniș iartă și ajută-l să se pocăiască." Aceste cere se înălțară la cer și au găsit ascultare. A doua zi, Daniș se trezi cu capul greu ca cel care se dezmeticește din beție după un somn bun și asemenea celor care nu beau des simțeau anumită rușine. Căci chiar și în marii alcoolici dăinuie multă vreme conștiența demnității omenești, iar când se trezesc, regretă mereu că s-au înjosit în așa măsură. Iar Daniș nici măcar nu era un mare alcoolic, el era printre cei moderați despre care lumea zice că băutul cu măsură este sănătos, că ai voie și că trebuie să faci lucrul acesta. Înainte de căsătorie, băuse mult împreună cu ceilalți tineri, mai ales când fusese în armată, dar de când își luase soția pe care o dorea, de dragul ei se dezobișnuise să se mai ducă la cărcimă. Cei din familia Rehocki aveau sângele iute. Atunci când erau băuți, deveneau niște bătăuși de temut. Oamenii se fereau să înceapă o ceartă cu ei. daniș părea să fie cel mai blând dintre ei. Când se sculă din pat, Privi de jur în în camera goală. Precis că Iudca pregătește micul dejun, își zise el. Atunci căzură ochii pe masa de cină care stătea neatinsă și se făcu negru înaintea ochilor, de parcă ar primit o lovitură în moalele capului, atât de puternic îl coplești amintirea. Da, se îmbătase zdravo ieri. Totuși, își amintea acum că își bătuse soția și o arunca afară pe ușă. Părea că îi fugise tot sângele din obraji. Îi sprijini capul în mâini și încercă să-și amintească cum și de ce se întâmplase aceasta. Început să-și aducă aminte de întâmplările din ziua de duminică. Ei se sculaseră ca de obicei, el se îmbrăcase, Iudca îi aduse lingerie curată, mai înainte se uitase la ea cum îi făcuse baie copilașului, simțise cum îi se încălzea inima de dragoste pentru ea și pentru băiat. Când îi adusese noua cămașă albă, tocmai vursese de gând să o îmbrățișeze și să o sărute, că-ți voia să-i alunge gândurile acelea prostești referitoare la noua ei credință și în clipa aceea intrase catșa. Merge vreunul dintre voi la biserică? întrebase ea. Da, voiau amândoi să meargă în caz că putea sta Betca cu copilul. De ce să nu stea cu el? Și tu, acum cumpără pe drum cele necesare, căci mâine trebuie să ne apucăm în sfârșit de copt. Astăzi putem să măcinăm nucile și să pregătim macul." Te rog, Cața, să lăsăm astea pentru mâine. Astăzi este ziua domnului. Mâine dimineață o să mă scol de vreme și o să le cumpăr. Este păcat să cumperi duminica." Îndrăznise Iud ca să roage pe cumnata ei. Dar catșa și cu soțul ei se supăraseră că ea zice despre orice că e păcat. Ce are să te mai duci și mâine să cumperi el? Când trece astăzi pe la băcănie, în spre biserică, cumpără ce trebuie și macul o să-l pregătesc eu însumi. Ea n-a răspuns imediat, că îl îmbrăca pe Ioșco. Deci ce faci, aduci sau nu? strigase Cacea. Deodată tânărul morar își ce palidă se făcuse soția lui atunci când ridicase capul și se uitase la ea, apoi răspunse ferm. Dacă pentru voi nu este păcat să cumpere în ziua de duminică, pentru mine este păcat. Nu pot să-l mai mânii pe Dumnezeu. Am făcut-o destul. Da, destul mi-am petrecut până acum viața ca o păgână. Atunci și noi suntem păgâni? Se a auzit din ușă vocea lui Iura. Ia te uită, numai ea este creștină. N-am spus că voi sunteți păgâni, se apără Iudca. Dar este destul de trist că voi, care vă ziceți creștini, vă supărați pe mine pentru că vreau să ascult de Dumnezeu și să sfințesc ziua Lui. Dacă ați sfințit și voi această zi, atunci n-ar merge moara toată ziua și n-ați duce duminica grâne la măcinat. – Na, Daniș, da deșteaptă mai e mâne nevastă ta, zise bagiocoritor bătrânul morar. Nimeni nu-i observase intrarea. Aceasta l-a întărâtat pe Daniși și el tremura de abinerea. Ei, sfântă Iudca, mi-ai ceva să-mi reproșezi? El observase cum se roșise ea la față. Și dumneata, tată, vrei să faci din ziua de duminică un bălci. De ce ți-a dat Dumnezeu șase zile dacă faci în ziua lui lucruri care nu se cuvin și care sunt păcate înaintea lui Dumnezeu? Deși o să te super foarte tare pe mine, trebuie să spun lucrul acesta. Iar tu, Daniși, cel puțin, tu nu încălca legea lui Dumnezeu, ca să nu te pedepsească Dumnezeu. Căci am citit că Domnul va pedepsi până la a treia și a patra generație păcatele celor a care îi disprețuiesc poruncile. Ei au lăsat-o să termine ce avea de spus, căci erau pur și simplu uluiți de îndrăzneala ei. Dar după ce i-a tăcut se rasupra ei un șuvoi de vorbe, de ocară și de înjurături. Îl maseră pe într și pe ea. Ea îi jignise foarte tare, îi defăimase într-un mod mizerabil. Apoi au plecat unul câte unul și Daniș a rămas singur cu ea. Conștiința lui îi spusese că nu trebuie să o lase să fie atât de tare insultată, că ar fi fost de datoria lui să o apere. Dar e nu voia să asculte de această voce a conștiinței. Îmi aduc aminte acum de versetul 20 de la la capitolul 6, unde se spune că Irod îștia știa pe Ioan, om neprihenit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta în cumpână, neștiind ce să facă și l-a cu plăcere. Din nefericire însă, pentru că n-a luat atitudine imediată față de îndemnurile lui Ioan, a ajuns până la urmă să-i curme viața lui Ioan. Și în conștiința lui Danish, soțul Iudkei, s-a trezit o astfel de cugetare, și socotea că este de datoria lui să-și apere soția dar n-a avut curajul să o facă încă. Din fericire, spre deosebire de cazul lui Irod, Daniș ajunge să-și predea viața Domnului Isus. Dar cât a trebuit să-l coste, cu cât a plătit această tergiversare, această tărăgânare, această amânare, atât el cât și soția și copilul lui. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu cercetarea serioasă a fiecăruia dintre noi și toți aceia cărora le vorbit, cum i-ai vorbit și lui Dan și acum despre nevoia întoarcerii la tine să nu mai amâne ca omul acesta, să nu li se întâmple poate chiar ca lui Rod să fie prea târziu când să vină la tine, ci în momentul acesta când aud chemarea ta duioasă din nou pe care acestor mesaje să-și predea viața ție prin pocăință, botezi, și rămânând apoi în ascultare de Evanghelie, să împărățească cu tine pentru toți vecii. Amin! Ce lucruri minunate îți arată azi, Cristos! Și totuși toți din ele să nai ai niciun neponos. Nu Deschidem acum Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Galateni la capitolul 1 și dăm citire versetului 10, urmat de meditația care îl însoțește. Caut eu oare în clipa aceasta, întreabă apostolul Pavel, să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Așa după cum aerul, ca o mantie, acoperă toată fața pământului, pătrunzând până în cutele cele mai ascunse, așa cum întunericul cuprinde toată camera după ce ai stins lumânarea, așa cum acoperă apa tot fundul mării, așa duhul lingușirii și al slavei de șarte cuprinde și acopere toată lumea până în cele mai adânci fibre ale ei. Printre firele din care este țesută haina firii pământești a fiecărui om, firul slavei de șarte și al lingușirii este deosebit de gros și de o culoare țipătoare care se observă de departe. Chiar și în cei care și-au predat viața lui Hristos, care au ieșit din lume, chiar și în ei de multe ori iese la suprafață acest duh vrăjmaș. Cine umblă să capete bunăvoința oamenilor, jerfind adevărul sau acoperindu-l, acela este lingușitor și se lipsește de bunăvoința lui Dumnezeu. El întoarce spatele harului ceresc și îmbrățișează rodul pământului păcătos. A fi robul lui Hristos înseamnă a fi liber de oameni, oricât de sfințe ar fi ei și oricâte daruri le-ar împodobi ființa. Cine vrea să placă oamenilor se desparte de Hristos. Ar trebui scris cu litere de foc acest adevăr pe fața cerului al pastru ca să-l poată citi toți oamenii și mai ales cei care se ocupă cu Evanghelia. Cât rău au adus lucrării lui Dumnezeu și sufletelor dornice de mântuire aceia care s-au alipit de oameni căutându-le bunăvoința. Cei care au jertvit adevărul numai ca să nu se strece cu oamenii și să primească lauda lor, aceștia au făcut mare pagubă Evangheliei. Iată ce spun Sfinții Părinți despre această grozavă stare. Sfântul Ciprian, cine măgulește pe cel greșit cu vorbe lingușitoare, acela îl împinge mai mult spre păcat, dar cine îl îndeamnă și prin sfaturi îl convinge, acela lucrează la mântuirea lui. Sfântul Tilon, orice dar Dumnezeu ni se schimbă în rău, când căutăm prin el nu pe Dumnezeu, ci slava deșartă. Ava Filimon, păzește-te cu toată puterea să nu faci nimic pentru plăcerea oamenilor. Sfântul Nil Sinaitul, nu-ți vinde slava viitoare pentru o laudă care nu costă nimic. Fericitul Ieronim Adevărul scripturii nu trebuie nergrijat din lingușire. Dragi mei, când îți întorci fața spre oameni, te umpli de întuneric, și sufletul ți se tulbură. Când însă îți întorci fața spre Hristos, te umpli de lumină și de bucurie. Să nu mai căutăm a plăcea oamenilor, și atunci vom fi robii lui Hristos, atunci vom fi binecuvântați cu adevărul lui. În continuare, la versetul 11 din Galateni 1, Apostolul Pavel mărturisește: Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească. Atunci când un lucru sau o învățătură îți bate în poarta viețitare și cere să-i deschizi, caută și cercetează cu deamănuntul să-i descoperi obârșia. Dacă este de o bârșie omenească, dacă se observă trăsăturile pământului în acel lucru sau în acea învățătură, respinge totul cu desăvârșită hotărâre, dacă vrei să nu te nenorocești. Dacă n-ai destulă lumină ca să poți deosebi lucrurile și o lor, așteaptă liniștit până ți se va descoperi limpede. Mergi cu rugăciune umilită la Dumnezeul Luminii și El nu te va lăsa în întuneric cere lui cu credință și stăruință și vei vedea cum toată bezna se va împrăștia. Când e vorba de adevăr, niciodată să nu ne grăbim, ci să cercetăm cu grijă totul și apoi să primim. Pentru că mulți se dau drept propovăduitori ai Evangheliei Sfinte, dar în realitate sunt numai niște trimiși ai minciunii și ai unei cauze pământești îmbrăcate în haine frumoase. Trebuie să ne înarmăm cu răbdare și să ne luăm timp ca să mergem pe fir până la obârșia lucrurilor care ni se dau drept adevăr. Dacă Dumnezeu și cerul lui se află la capătul firului, atunci să-l primim fără nicio reținere. Este Evanghelia adevărată, este adevărul dătător de viață și fericire. Nu trebuie să primesc niciun lucru pentru că e frumos, pentru că se potrivește cu interesele mele, pentru că m-ar scutit de suferință, pentru că are vechime, pentru că ni l spun cei din neamul meu sau cei din religia mea, pentru că mi-l spune un învățător sau un prieten, pentru că, pentru că. Nu, eu trebuie să primesc un lucru pentru că este adevărul și obârșia lui din cer, are adevăr, are obârșie cerească. Orice adevăr își are birșia în Dumnezeu și chiar dacă ți-l spune un copil sau un dușman, trebuie să-l primești. Cu cât inima aceste este mai curată de prejudecăți, cu atât vei vedea mai curat pe Dumnezeu și vei înțelege mai limpede adevărul. Cei cu idei preconcepute să nu se aștepte să înțeleagă adevărul? Doamne Iisuse Mântuitorul meu! curățește de săvârșit inima și mintea de orice prejudecată și de orice învățătură vrăjmașă, ca să pot primi zilnic adevărul și voia ta și primind tot ce vine de la tine să pot împlini în mine. Amin. La versetul următor, versetul 12 din Galateni 1, Pavel continuă: Pentru că n-am primit-o, e vorba de Evanghelia lui Hristos, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Hristos. Ferice de acela care învață direct de la Hristos Evanghelia și trăirea ei. Pe el nimeni și nimic nu-l mai înșeală și nu-l mai rătăcește. Sunt căi care duc la Hristos prin oameni, prin învățăturile și organizațiile lor. Acestea sunt căi complicate care de multe ori mai mult încurcă sufletul căutătorului de mândire și de adevăr. Este însă o cale simplă de tot pe care nimeni nu se poate rătăci și pe care o nimerește și un copil. Calea directă la Hristos, fără nicio piedică, fără nicio mijlocire omenească sau îngerească. Orice om, din orice loc s-ar afla, poate veni direct la Hristos cu toată starea lui rea și de întuneric, cu toată neștiința și durerea lui și Hristos îl primește și îi se descopere. Sunt nenumărate cazuri în istoria copiilor lui Dumnezeu când Domnul Iisus Hristos a descoperit sufletelor singuratice, dar căutătoare de adevăr. Calea directă este cea mai sigură și cea mai curată. Când vreun bolnav sau vreun îndrăcit era dus la ucenicii Domnului, de multe ori starea lui se înrăutățea. Când era dus direct la Domnul, bolnavul sau îndrăcitul era vindecat îndată. Căile ocolite, învățăturile prea complicate, filozofiile, toate au menirea lor mai mult să încurce decât să descurce sufletul. Sfântul Apostol Pavel a croit cără drepte cu picioarele sale pentru că a primit descoperirea Evangheliei directe de la Hristos, autorul ei. Dragul meu, când ești încurcat în vreo problemă, când oamenii îți încâlcesc tot mai mult calea adevărului, Aleargă direct la Mântuitorul, spune-i lui în cuvinte simple nevoia ta și vei vedea minunea. Dacă ai o inimă simplă, fără ascunzișuri, fără prejudecăți, fără începuturi omenești în ea, vei primi descoperirea adevărului de care ai nevoie. Și atunci, ca și Sfântul Apostol Pavel, cu curaj și cu dragoste smerită să-L mărturisești tuturor. Este într-adevăr un mare pericol să te lași călăuzit de oameni, să asculți la ei. Este foarte adevărat că Dumnezeu vorbește prin oameni, Evanghelia a fost încredințată oamenilor, nu îngerilor, așa cum vedem în cazul întoarcerii la Dumnezeu a sutașului Corneliu, este adevărat în același timp însă trebuie să fim cu foarte multă luare aminte. Oamenii sunt foarte porniți să propovăduiască nu neapărat adevărul lui Hristos, ci constituția denominațiunii religioase din care aparțin ritualuri, obiceiuri și așa mai departe. Însă niciodată nimeni nu poate înșela pe un suflet care caută cu toată sinceritatea adevărului Hristos. Aici este secretul. Dacă în adâncul inimii tale, dragul meu căutător, dorești neapărat pe Domnul Isus Hristos, nimeni și nimic nu te va putea opri de la al găsi. El se va lăsa găsit de tine. Apucă-te și roagă-te serios pentru aflarea adevărului direct de la Domnul Isus Hristos, citește Evanghelia Lui și vei vedea în ce chip minunat se va descoperi Domnul Isus Hristos fără să ai nicio pagubă pentru că ești sincer în inima ta. De aceea spune cuvântul, ferice de cei curați cu inima, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Acest curat cu inima înseamnă un om care nu are nicio prejudecată a lui, care nu vrea să audă pe nimeni și pe nimic altceva decât pe Hristos și adevărul lui. Iubiți ascultători, ne încheiem aici programul g 006 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind fierbinte și din adâncul inimii noastre ca toți căutătorii sinceri ai lui Hristos să-L găsească, să-L primească și apoi cu toții la un loc să ne deschidem inimile, să primim toate binecuvântările pe care le are rânduite El pentru noi, de acum și pe toată veșnicia. Amin.